Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu Nasta'adihi wa nasta'rshiduh Wa na'udhu billah min syurur Anfusina wa min sayyati A'malina Man yahdi Allah Fala mughillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ويظهيره على الدين كله ولكره المشركون اللهم صل وسلم وكرم وعظم ala sayyidina wa maulana Muhammad mustahibi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salamatan da'iman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah benar-benar saat ini adalah saat keberuntungan bagi kita benar-benar kita Merasa Rauhaniah Rauhaniah daripada Rasul bersama kita Kenikmatan Batin kita Merasa bagaimana dekatnya kita Saat ini bersama Rasulullah Mudah-mudahan InsyaAllah Ini akan menjadi Penyambung kita dengan Nabi Muhammad telah kita telah Lama Bergelimang dalam hawa nafsu kita Dalam duniawi kita Semoga insya Allah Saat ini akan membuka Segala yang menutup hati kita Dan mendekatkan diri kita Kembali kepada Rasulullah Tadi yang dibaca Menggambarkan bagaimana Keadaan Rasulullah dan keadaan Keluarga Rasulullah Saya akan menerjemahkan dan camkan baik-baik Bagaimana Seorang Nabi kekasih Allah dalam kehidupannya Mempunyai seorang putri yang paling dicintai Dan bagaimana keadaan kehidupan beliau Imam Ghazali diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin riwayat dari Imran bin Husain seorang sahabat Rasul Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata kana min Rasulillah manzilatun wa aku mempunyai Satu Kedudukan khusus dengan Rasulullah Mempunyai hubungan khusus Dengan Nabi Muhammad Yang tidak didapatkan oleh yang lainnya Fakal Maka Rasulullah berkata Kepada Imran Ya Imranu Innalaka Indana manzilatan Wajahan Fahallaka fi iyadati Fatimah binti Rasulullah Wahai Imran Engkau Memiliki padaku Satu hubungan khusus Dan aku ingin Mengajak engkau untuk menjenguk putriku Fatimah Berkenankah engkau bersama aku ke tempat putriku Fatima. Bagul tunam biabi antawo mi Rasulullah. Maka kata Imran ya ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Pasti ya Rasulullah. Fakama. Wakumtu ma'ahu maka berdiri Rasulullah dan aku mengikuti berdiri bersama Rasulullah untuk menuju ke rumah putri beliau Fatimah al-Zahra. Hatta wajibtu di babi Fatimah sampai akhirnya di pintu rumah Fatimah al-Zahra. Fogor al-bat maka Nabi mengetuk pintu. Wa kala assalamualaikum Aadkhulu Bolehkah aku masuk Kata Rasulullah Meminta izin kepada Fatimah Zahra Wa kala tudkul ya Rasulullah Masuklah wahai Rasulullah Silakan wahai Rasulullah Kala ana wa man ma'i Aku bersama temanku قالت ومن معك يا teman anda siapa ya Rasulullah yang bersama dengan anda؟ فقالا Imran bin حسين امرؤ بن حسين teman ku امرؤ بن حسين Tuhan yang mengutus engkau sebagai nabi Wahai ayah, tidak ada yang menempel di badan putrimu kecuali satu selimut. Tidak memiliki pakaian Fatimah Zahroh, hanya selimut yang menempel ada di tubuh putrimu Wahai ayah, Wahai Rasulullah Fagal. Maka Nabi berkata Isna'i biha hakaza wa hakaza Wahai putriku Cobalah kamu Pakai selimut itu dengan cara demikian Diatur oleh Rasulullah Nabi memberikan wa'asyara biyadihi Nabi memberikan isyarat dengan tangannya Diputer begini nak Dipakai begini nak Fogalat هذا جسدي بغت ورايته فكيف براسي sudah ya rasul aku sudah tutup badanku udah aku tutup badanku tapi kepala belum aku tutup ya rasul kepala masih terbuka ya rasul fa ilaiha mala atan kanat alaiha kemudian rasulullah mengambil serbannya yang udah kumaluk yang sudah banyak robek dilemparkan ke rumah Fatimah, sambil Nabi menyatakan Sudi biah Allah Rasuliki ikatkan ada di kepala kamu He Fatimah ini untuk menutup kepala kamu. Suma adina telahu fatahal. Kemudian Siti Fatimah mempersilakan masuk setelah tertutup. Masuklah Rasulullah. Maka Nabi masuk Bertemu dengan putrinya Dan Nabi memberikan salam Assalamu Assalamualiki ya bintah Kaifah asbahti Assalamualiki wahai putriku Bagaimana keadaan kamu wahai putriku Galat asbahtu wallahi waj'ah Wazadani waj'an alam abi Anni lastu agjiru ala ta'amin akuluh Fugat ajhadani yalju Wahai ayah Kami susah Dan semakin susah setiap saatnya Benar-benar saat ini kami rasa lapar Kerana kami tidak mampu mempunyai sesuap prot nasi atau sepotong roti pun untuk makan Kami tidak makan Kami kelaparan sekarang wahai Rasul Pakaian hanya menempel ke badan Lapar pun tidak bisa Kami tutup dengan makanan Karena kami tidak memiliki apa-apa Fabaka Rasulullah Rasulullah menangis Putri Rasulullah Anda bayangkan putri anda Anda bayangkan anak-anak anda Anda bayangkan keluarga anda Fatimah Zahra' Tidak ada sesuap nasi pun untuk dimakan. Tidak ada pakaian untuk menutup tubuh badannya. Wa qala bintah. Fa ma duktu ta'aman mundu thalathatin wa inni la akramu 'ala Allah minki. Walau sa'altu Rabbi la'at'amani Walakin azartu l'akhirata ala dunia Nabi berkata Bahaya putriku jangan mengeluh Demi Allah Aku tidak merasakan makan semenjak tiga hari Tiga hari aku tidak makan wahai putriku aku lebih mulia dari kamu kalau aku memohon kepada Allah niscaya Allah pasti akan memberi makan kepada aku tetapi aku ala aazartu akhirah ala ad tetapi aku sengaja lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Aku bisa memohon kepada Tuhanku untuk diberi makan, wahai putriku. Tetapi aku tidak peduli dengan dunia yang menimpa aku, karena harapanku adalah akhirat. Robbahu biyadihi alamankibihah. Kemudian Rasulullah menepuk kepada bunda Siti Fatimah. "Waqala abshiri. Fa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i jannah." Nabi menepuk putrinya Fatimah sambil menyatakan, "Berbahagialah wahai putriku. Berbahagialah karena Allah menjadikan kamu sebagai ratu ada di surga nantinya. Sekalipun engkau susah di dunia, Allah telah melantik kamu, engkau menjadi ratu ada di surga. Fakhrat, Ainah Asiyah, Imaadu Fir'aun, Wamariam, Imaadu Imran. Kemudian si Fatimah bertanya, kalau begitu, gimana Asiyah? Perempuan Fir'aun dan Maryam, Putri Imran, Ibu Nabi Isa. Yang Allah pilih di antara perempuan yang lainnya. Fakala Asiyatu Sayyidatu Nisai Alamihah Wa Maryamu Sayyidatu Nisai Alamihah Wa Khadijatu Sayyidatu Nisai Alamihah Wa anti sayidatu nisa'i alamiki Asia Ratu bagi nisa alamnya Ya alamnya Yang ia hidup di, di zamannya Mariam menjadi ratu ada di surga Bagi perempuan-perempuan yang hidup ada di zamannya Khadijah menjadi ratu ada di surga Bagi perempuan-perempuan yang hidup di zamannya dan engkau menjadi ratu bagi wanita umat Muhammad yang hidup ada di zamanmu. Inna fi buyutin min qasab la ada fiha wal shoh. Engkau telah disediakan di surga rumah, rumah yang indah yang tidak ada sedikit gangguan sedikitpun, yang tidak ada gangguan sedikitpun rumah yang tenang yang indah. Cumaqala laha kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Iqna'i bi ibni ammi kif wa wallahi, laqad zawajtuki sayyidan bid dunya wa sayyidan fil akhirah. Wahai putriku, terimalah dengan senang hati, puaslah dengan suamimu." Dengan suamimu Karena Aku telah mengawinkan kamu Dengan seseorang Yang mulia di bumi Ya dan yang mulia Ada di akhirat Allah Allah Anda bayangkan Bagaimana kehidupan Muhammad Rasulullah Dan bagaimana kehidupan kita semuanya di atas dunia ini. Setiap makanan yang kita makan itu adalah karena berkah Rasulullah. Tapi bagaimana Rasulullah perutnya kosong karena tidak ada makanan? Anda wahai cucu Rasulullah. Bagaimana Anda dengan sepuas-puasnya Merasakan kenikmatan dunia Nenek Anda Fatimah Tuz Zahra Hanya kain yang menutup badannya Fatimah Tuz Zahra datu Anda Merasa lapar karena kekurangan makanan Padahal Anda dimuliakan karena Fatimah dan karena Muhammad Rasulullah Masihkah ada kekurangan daripada nikmat Allah yang Allah berikan Tidakkah itu adalah membantu anda untuk lebih taat dan takwa kepada Allah Tapi kenapa Kenikmatan Allah yang seharusnya anda gunakan untuk ibadah Anda gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Anda gunakan untuk menyakiti hati Rasulullah anda gunakan untuk mengecewakan Fatimah Zahra Karena itu Niatkan dari sekarang Jadilah anak cucu Rasulullah yang bisa membahagiakan Rasulullah Jadilah umat yang biasa membuat hati Rasulullah senang dengan kita jadilah manusia-manusia yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Muhammad Rasulullah seluruh kehidupannya tidak pernah terpikirkan untuk menikmati di atas dunia ini. Diriwayatkan Sayyidatul Fatimah Pernah membuat roti Dengan Tangan mulia beliau. Roti dari gantung yang ditumbuk sendiri Yang dibuat sendiri Ketika akan menikmati itu roti Mengingat Ayahnya Rasulullah. Ditaruh itu roti. Ada di satu tempat dihantarkan ke rumah Muhammad Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Siti Fatimah menyodorkan wahai ayah. Ini adalah roti buatan putrimu sendiri Ini adalah roti buatan tangan putrimu sendiri Diambil oleh Rasulullah Sambil memuji dan bersyukur Allah Alhamdulillah Ya Fatihah Ya Fatimah Innahu la'awalu ta'amin mundud ala Wahai Fatimah ini adalah makanan pertama Semenjak tiga hari Makanan pertama Semenjak tiga hari Lihat bagaimana kehidupan Yang sangat sederhana itu Tapi Tidak merubah wajah Rasulullah Selalu senyum Selalu berseri-seri Tidak merubah Ibadah beliau Sedikitpun semangatnya Tidak kurang Perhatian sama umudnya Tidak kurang Begitulah keadaan Muhammad bin Dan bagaimana Allah telah memberikan segala macam-macam Kepada anda Hitungan harta anda Lihat makanan yang disediakan Untuk anda Berapa banyak pakaian Yang anda miliki Kenapa Anda tidak hargai lagi syariatnya Muhammad Rasulullah Ajaran Muhammad Rasulullah Kenapa tidak anda pertahankan Ajaran suci ini Kenapa anda remehkan Datuk anda membawa ajaran mulia ini Dengan susah payah Karena itu celaka sekali Kalau ada orang yang menyakiti hati Rasulullah Bahaya sekali kalau ada orang yang membuat kecewa Rasulullah La ilaha Tidak perlu kita panjang lebar untuk berbicara dalam majlis ini Tapi marilah Saat ini kita membuat satu perjanjian kepada Rasulullah Ini adalah majlisnya Nabi Muhammad ini adalah undangan yang Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin dari rumah anda melangkahkan kaki di majlis ini kecuali karena ada ikatan cinta dengan Rasulullah. Dan sekarang setelah kita mentazim Rasulullah menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi yakinlah Nabi hadir bersama kita. Dan mari kita berjanji disaksikan oleh Rasulullah. Disaksikan oleh para malaikat Allah Disaksikan oleh Rabbul Alamin Kita berjanji kita akan jaga Kewajiban Allah Kita tinggalkan Segala larangan Allah Kita bertobat daripada segala Bentuk maksiat Kita bertobat daripada zina Daripada minum khamar Daripada narkoba Daripada perjudian Daripada renten Daripada riba kita bertobat daripada Segala bentuk pelanggaran Meninggalkan salat, Meninggalkan zakat Meninggalkan puasa Kita wasiatkan nanti sepulang Daripada majlis ini anak-anak kita Untuk bisa mengikuti akhlaknya Nabi Ajaran Nabi Putri-putri kita Kita nasihatkan sebentar lagi Jangan sampai memakai pakaian yang ketat Yang tidak Dirizai oleh Allah dan Rasul. Kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk pakai pakaian yang sopan. Kita perintahkan kepada putri-putri kita untuk menutup kepalanya. Lihat bagaimana Fatimah Az-Zahra. Jangan sampai mengecewakan Fatimah Az-Zahra. Kita sisihkan harta kita untuk membantu fakir. Untuk membantu masakin untuk membantu cucu-cucu Rasulullah yang banyak mengadahkan tangannya menunggu bantuan Anda yang mereka sedang-sedang hampir putus asa Anda biarkan mereka merendahkan dirinya kepada orang lain memohon bantuan sedangkan Anda mampu diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala kita niatkan kita angkat bagaimana kedudukan Muhammad bin Abdullah umatnya nabi jangan sampai menderita cucunya nabi jangan sampai menderita pecinta nabi jangan sampai menderita kita usahakan mereka menjadi orang yang berbahagia karena nabi tidak akan senang kalau ada kesusahan pada umatnya azizun 'alaihim ma'alim tu harisun 'alaikum bil mu'minina rabbul ya rabbi ya allah ya rabbi ya allah terimalah segala permohonan kami kuatkan islam dan iman dalam hati kami juga kepada anak-anak kami didikkan kami dalam keadaan islam dan iman matikan kami dalam keadaan islam dan iman matikan kami dalam keadaan husnul khatimah Ya rab ya Allah ya rab ya Allah lindungi kami daripada kerusakan akidah kerusakan paham kerusakan akhlak ya rab kembalikan saudara-saudara kami ke jalan yang engkau ridhoi ya rab saudara-saudara kami yang jauh dekatkan kembali kepada tarekatus salam satukan kami ya Allah dalam tarikat al-aba' wal-ajrad Ya Allah Bukalah pintu hidayahmu Ya Allah Bukalah pintu ribamu Ribai kami semua Dengarkan segala permohonan kami Kami mohon berkat Lebihmu Muhammad Rahmati kami dunia sampai akhirat muliakan kami dunia sampai akhirat Selamatkan kami dunia sampai akhirat Lindungi kami dunia sampai akhirat Ya Rab, Ya Allah Kami mohon anak-anak kami jadikan anak yang salih Ya Rab Jadikan mereka anak-anak yang Bisa membahagiakan hati Rasulullah Hati Sainal Fatimah Al-Zahra Hati daripada Aba'una wa asrafuna salihun Jadikan mereka Ulama' al-amilin Jadikan mereka orang-orang Yang punya karimah Jadikan mereka orang yang manfaat Dunia sampai akhirat Ya Rabb kami tidak bisa meneruskan Kami tidak bisa menjaga Apa yang telah dibawa oleh Abah undang-undang aslafuna Jadikan anak-anak kami penerus mereka Ya Rabb Jadikan anak-anak kami meneruskan perjuangan mereka Ya Rabb Jadikan anak-anak kami mengikuti tarikhah mereka Ya Rabb Jangan sampai mereka keluar di Daripada jarul aslafusualihin Ya Rabbul al Ya Rabb orang tua kami Ya Allah yang masih hidup Beri panjang umur Sehat wal afiat Mati'na bihayatihin Sirikan hmm. kami anak yang bisa berbakti jadikan kami anak yang bisa mendapatkan riboh orang tua kami Ya Allah Anjakan umur orang tua kami Beri sehat wal afiat orang tua kami Beri rezeki yang lancar orang tua kami Beri kebahagiaan orang tua kami Orang tua kami yang meninggal dunia ya Allah jadi kan kuburannya kebudan surga ya Rabb. Tutuplah segala amal perbuatan kami yang jelek jangan sampai diketahui oleh orang tua kami ya Rabb. Sampaikan kepada mereka amal ibadah kami. Amal kebaikan kami ya Allah. Mereka telah mendidik kami. Mereka telah membiayai hidup kami. Jangan engkau azab orang tua kami, ya Allah. Jadikan kebunnya benderang, terang benderang dengan cahaya iman, ya Allah. Terima amal kebaikannya. Ampuni segala dosanya, sebagaimana engkau pernah mentakdir kami hidup berbahagia bersama mereka di dunia, bersama anak-anak kami di dunia. Jadikan kami berkumpul bersama mereka bersama-sama ada di surga mu ya Allah jangan dipisahkan kami daripada mereka jangan dipisahkan kami daripada mereka rabbifarfa'na bi barakatihim wahdina alhusna bi hurmatihim wa'mitna fi tariqatihim wa'mitna fi tariqatihim wa ma'afatin nafitani semua yang hadir majlis ini yang punya hajat sampaikan hajatnya ya rab semua yang hadir majlis ini yang punya dosa, ampuni dosanya, Ya Rab. Semua yang majlis ini, keluarganya yang ada yang sakit, beri kesembuhan, Ya Rab. Semua yang hadir majlis ini, Ya Allah, takdirkan tahun yang akan datang bisa menghadiri kembali dalam keadaan sehat. Walafiat, lahir maupun batin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.